Taťuldo, co to tady máš za mapu? Žádná mapa, to je plán člověka lidského, a ho půdory v průřezu. Studu domácího lékaře, jenž to mě jímá jakási chorost. A tady ty červené čáry to jsou cévy, ne? No, právě, to je to. A někde se to v těch propletencích je zamotalo a teď je to zlobí, že on. Já bych... Tě mohl třeba poradit, ať my se učíme zdravovědu ve škole. Podívej se, hele, nikomu neraď. A když se o tom učíte, tak mě o tom něco řekneš. Co to je zdravověda, no? Zdravověda je, zdravověda je, aby si žáci necucali prsty. No, dejme tomu. A jinak to říkej, jak si od začátku myslím se skládá člověk lidský? Člověk se skládá z kostí, z červených krvinek a ze slepého střeva. No dobře. Kolik má těch kostí? Chceš to vidět přesně, nebo by ti to stačilo jen tak zhruba kolem jak si tady? No přibližně. Člověk má přibližně kostí velice mnoho. Tyto kosti jsou základem kostry, která je nahoře zakončena hlavou porostlou vlasy. Mají-li tyto vlasy barvu Tizian? Je člověk zrzavej. No. A potom je páteř. No a co to je? Páteř je zada obratlů, na jejich horním konci sedí hlava a na dolním konci sedí, sedíme my. No dobře. A teď mi řekni, z čeho se hlava skládá? Hlava člověka skládá se z úst a z nosu. Ústy člověk mluví a nosem popotahuje, když uhodí si chravo. No dobře. A čím člověk myslí? Člověk? Člověk myslí dutinou lebeční. Dále má člověk jícen, čili požerák jim štráví a který vedáš do žaludku. No a jak se to mne všechno dohromady? Všechno dohromady se to jmenuje. No, zažívací traktor. No, a teď mi řekni ještě třeba, jak je zřízen celý ten lidský organismus. Začně třeba s dýcháním. Člověk, člověk dýchá plícemi. Dobře. A tím se liší od ryb, které dýchají hubou. Do kopce dýchá člověk jako čtyři, rovině jako jeden. Dále... Má člověk krev, která koluje oběhem krevním a, a když má člověk strach, tak by se v něm této krvání nedořezal. No tak vidíš. A teď bys mě mohl povědět, jak to vypadá třeba v tom hrudním košíku. V hrudním koši se rozprostírá slezina a ostatní pajšl, což je všeckou kryto žebry. Hrudní koš je u sportovců klenut ven a u ostatních hubeněurů, je vyklenut dovnitř. No, tak to by bylo všechno. Ale počkej, ještě něco. Jak je to s okončetinami? S okončetin má člověk dvě ruce, kterými dopravuje potravu k ústům a dvě nohy, uspůsobené k fotbalu. No, a jak se jmenuje tělo, když nemá ani ruce, ani hlavu, ani nohy? Co zbyde? No to z toho zbyde teda opravdu moc málo, paču. No počkej, já chci vidět, jak se to jmenuje to, co zbyde. No, no, trup. Co? Trup. Ne, trup. Přestaň s tím, když jde o zdravovědu. Já myslím, tak, důle, když jsi řekl trup. Tak ticho. Zdravověda je tedy jaksi to, kolik má člověk rukou, a tak všeobecně jaksi. Říká se tomu seznam okončenčin, čili cizím slovem, autonomie. No. A taťo, já to tak v knize nemám. Máš to tam, jenže jinak. Jen mě nechtějí podát poučovat. Nauka o zdraví, čili zdravověda, má přece taťo, sloužit k tomu, aby se člověk dokonale poznal. No a říkám snad, že ne. Neříkám. Já už se znám dokonale, zvlášť když mě vezme tenhle houser. Pane, to bych se radši neznal. Bravovíla přirovnává lidské tělo ke stroji. Docela správně. Hejbá se to, má to součástky, potřebuje to volej, na vlasy, že jo, to je úplně v pořádku. A nejvíce člověk podobá automobilu. Automobil, jak to? No jak to, tak to. Je to podobné, no. Něch chvilku přemýšlej a přijdeš na to sám. Aha, já už vím. Paní Drbálková mě například připomíná autobus. Kluku prostě řeká. Tak to nebylo myšleno. Podobnost je takováhle. Jako má člověk nohy, že ano, tak má automobil kola. Člověk má oči, automobil má reflektory. Ještě ti to nestačí? Stačí, dať mno mohl bych se ti s něčím svěřit, že s čím? Co si zase proved? Já jsem si včera ve škole udělal žraloka na pneumatice. Cože? Už zase? Jak to? Velice jednoduše. Víš, tatí, to bylo tak. Jeden spolužák polužák mi zezadu podrazil polo osu. Já jsem se neočekáváně rozjel, přitom jsem vrazil chladičem do věšáků. Podívej se, jakou mám nad reflektorem bouli. Dobře se ti stalo. Samozřejmě na nějaké skotáctví to tě vždycky už je, no. A... Ale taču, no, já jsem za to nemohl, já jsem měl přece přednost v jízdě A neviděl jsem, co se za mnou děje. Já vím, za... ty nikdy za nic nemůžeš. Tak povídej, jak to bylo dál. Já jsem vyrazil z místa jako blesk, rozjel jsem se za ním na štyrku a už jsem skoro dojížděl, pak se to stalo. On tam zrovna parkoval školní. Cože tam dělal? Parkoval, prodával tam parky, tak já zrovna couval s vozejkem. Já jsem chtěl zabrzdit a dostal se smíka v plné rychlosti, jsem se mu naboural do karoserie. No, to je teda moc pěkné. Co tě řek? Dostal se do vysokých obrátek a prskal mu motor. Asi měl něco v karburaci. Vyhnul jsem se mu ostrou zatáčkou, ale pak mě vypověděli brzdy a já jsem havaroval do dveří přírodopisné garáže, přičemž jsem si právě udělal toho žraloka. Moc pěkné, moc pěkné. A já bych teď ten tvůj karambol zaplatil. Víš ty chlapče, co stojí vůbec ta tvá údržba? To ještě není celý rozsah škoda. Díl. No je, je. Já měl taky na sobě ty nové šedivé kalhoty. Cože, šedivěkalo, chlapče, snad... No bohužel, tatí, mají díru do šasí, tržnou ránu na prvém blatníku a naprostě nedá se s nima už nic dělat. Ty už nespraví ani generálka.